Përpanderuar shikues e selamu aleikum. Si zdo të martë mbroma edhe sonte të akoemi në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Nga pyetje të arritura në redaksin tonë, sonte kemi përgjeghë dhe të trajtojmë djetë pyetje të cilave do të përgjigjet hozë a laudin abazi. Hozë selamu aleikum dhe mirë së ardhët. Alegum salam, mirë së gjithë. Hozë pyetje a partë thëtë nuk mund të shkoj në haqë. A ka ndë një pun e cila e zavendëson këtë vej për pasi tashmë, edhe është koha e haqjit, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah në lartuar, ala vdromi qëmë salavat e salam e peganberit e ti, familje, shokve dhe të gjithë atyre besimtarve, musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uluzohen me uluzimin e ti deri në ditën e gjukimit. Nuk ka dushim se haji është një nga kushtet më thelpsore të islamit, pra logaritet kushti i pas nga kushtet e islamit, dhe këryre e këti adhurimi është njën nga ato gjerat të sëllat nuk do të duhej besimtari ta neglizhoj në asë një form. Mirë po me gjithat për me qenë haji obligativ, atëhere jënë disa kushte që duhet të përmbushen pasaj të bëhet obligativ të mund të obligohet me të besimtari. Sikur se namazi që i ka disa para kushte a shtuar dha haxi ka disa kushte te cilat per te qen obligativ duhet te realizohen ndër ato kushte kraze te qenur i të besimtar dhe te ar arrit moshën pjekur pjekuris e pjekurisë e kështu me radh es edhe kushti i, i mundësive materiale nese ka njeriu mundsi materiale në kuptimin ka mundësi e pagu harximet e haxhit pas taj e, gjithashtu edhe nëse është kërë familjar apo e, ka njërzë që presin për e ti mbikëshyri e familje e ti mbërgjësi, ka mundësi më ilon aty në nevoje materialet të mjaftuash me gjatë otimit e ti, atër këj person e ka obligativ haqinë. Po kjo është kushti një nga kushtet që duhet plotësohen për mbushjen që në Vincenta me Hajin, pastaj kushti tjetër është edhe mundësia fizike, me një fjalë rruga është elir, ka shkudo, të të ka një, e lirë, kanë simë sku do thotë nuk kanë ndonjë rrezik nga nga udhimi e kështu me radh, po të njëjtin kohë edhe mundësia e, e aspektit që ndoshta pra, është i shëndosh, ka mundësi të qendroj ta përballoj ato për rripetit e udhimit pastaj edhe ka mundësi kush shkon atje me me kry ato ritet si duhet pra shyse është mjaft një mund udhëtimi për një vend i tjetër pa, pastaj bëreja tawafit e kështu me radh nëse ka është i aftë anë ka aspekti fizik kush si ka mundësi me përballu këto gjëra atëherë për ty është obligativ haxi dhe ai haxi dhe ai duhet të shkojë dhe nuk duhet ta neglizhoj kët Prandaj edhe në nëse në pyetjen e këtij pyetës i ka të bëjë me atë se nuk ka mundësi më shku në haxhi për shkak të mos realizimit të këtyre kushteve të cilat i cekëm, atëherë për të themi që nuk është obligativ haxhi dhe ai nuk obligohet të shkojë në haxhi. Pra presim vitin e ardhshëm apo apo atëherë kur i plotëson këto kushte, atëherë e, e përgatitet për kët uhtim. Mirpo nëse ai ka plotësuar këto kushte dhe nuk ka mundësi më shku në haxhi për shkak të ndonjë rrethane qoft e ka dikën të smur në shtepi, qoft të të, nga aspekti i punës nuk ka mundësi të, të lirohet nga puna, atë herë, zavëncimi kësaj mund bëhet në vitin arshëm, jo të, të, të legë këtë haqin të afshi tërsishtë, për arësue se është një, një vepër e cila nuk vjen njëherë njëtë në kuptimin e, një mundësi, në, nëse nuk ketë të ashtë të realizesh, atë herë të mbyllët mundësia, përjetësisht, asesi, për arsujë se kemi haqji ripërësëritet gjithdo vit, dhe ajnëse nuk ka mundësi të shkojnë në këtë vit, atër e mundohet që t'i bëj, t'i ta përgadis vetën dhe t'i përgadis rëthanat e ti për të shkuar në vitin arshëm. Ka mundësi ndo shta si vit, nuk ka mund me marë pushim, themin nga puna, përshkak të tensionit, punës, apo përshkak edhe njerëz domthonë puna nuk i ka dhënë pushim atëherë ta përgatitësveten që vitin e arshëm ta merr kohën e pushimit mund këto, këto ditë kur është koha e Ramazan e koha e Hajit dhe në këtë formë ta për, e, do të, të bëj atë, të gjitha ato përgatitjet për të shkuar në Hajx kurse ndonjë vepër që e zaventson Hajxin në formë të tërësishme nuk ekziston për arsye se haxhi është një obligim i cili duhet kryer në formën ashtuçyse ka para pop Allahu xelal u ala al-Qur'an famlorde dhe na ka shpjeguar pejgamberi jon Muhammed lidhuri më pas çashofshi mbi të në praktikën dhe, dhe në me veprimet e tij në përgjithësi dhe nuk ka ndonjë vepër që mund të të krahasohet ose të rivalizohet me haxhin ashtu siç nuk ka ndonjë vepër që mund të rivalizohet me namazin apo të të krahësot dhe themi që nuk kene nevoj me falë na mazë, mi afton të bëshkët dhe të përtyr ka vlerën si kur të falësh. Ase si... Më të është ashtë qëllimi hëgjë për shpërblimin si kur të, të kryer hajjët, kemë do po, një vej për të tijet? E, e, e njëta është do thotë, edhe në punë në shpërblimin, pra është ashtë farëz, hajjë është farëz, është obligim që duhet të kryi në formë individuale se cili e edhe nëse nuk ka mundsi, nuk ka pas mundsi gjatë jetës së tij, po e them kur ka qen kur ka pas mundsi fizike, nuk ka qenë i smur i shëndosh mirë, po nuk ka mund as se si të gjej ku. Por edhe ndoshta nuk ka pas mundsi materiale. Pastaj kur plaket dhe smurat dhe nuk ka mundësi me përballush udhëtimin nëse vjen në dispozicion ka pasuri për të bërë haxhin, atëherë ka mundësi ta shejtë dikun në vend të tij që i themin ne haxhi bedel. Prandaj këto janë ato mundësitë që bëhen për shkak nëse njeriu nuk ka mundësi ta kryej haxhin më një herë, ëë do dhë mundësia tjetër është që të prit vitin e ardhshëm apo viteve të ardhshme, ose do mundësia tjetër nëse ai fizikisht nuk ka mundësi me përballu udhëtimin, atëherë cakto ndikën të shkojnë në emër të tij dhe ta kryej haxhin bedel. Kto jena to mundi që ka në dispozicion besimtarit në lidhje me Haxhin, zotëti më smile. Kalojm tek një fyesë tjetër hoje, nëse njeriu vdes gjatë aksidentit, a llogaritet si shehid? Është një hadith apo janë disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të cilat përmendet se disa njerëz të cilët vdesin në disa mënyra të caktuara konsiderohen ratë shuhedave, ratë dëshmorëve, shahidave por janë jo ngrodanë shahidit i cili vdes në betejë duke duke qenë gatat të sledë të ngrisin fjalën e Allahut më madhrisht shumë dhe japin jetën duke mbrojtur fenë tyre, ju do në atë kategori mirëpojn, lloji i kategorisë së shahidave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendë, në disa hadithe i ka përmend 5, në disa i ka përmend 7 e kështu me radhë. Ne vetëm ndër ato që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili mbytet nga uji pastaj ka përmen a i cili vdes nga dhimbjet e barkut, pastaj a i njeri i cili vdes nga i thua të në gjuhën arabe lëhedëm, dhe më nga përplasja nga, nga aramja të nalë, dhe më nga përplasja e kështu më radhë. Këto e në disa nga ata kategori që pejga mërë S.A.S. i ka konseneru se jenë prej shuhedave, prej shahidave. Disa prej ulemave gjatë komentimit e këti hadithi ka në thënë se edhe ata njerës të gjatë, gjatë vozitjes përplasën, edhe si rezultati i kësaj ndeshjeje ndodh vjen deri te vdekja kan thon se llogaritet ne at kategorije qe ka perban peygamberi saallam ajeri i cili vdes nga nga perplasja se konsiderohet per shuhadove prandaj kan thon qe mund te jet shehid por kupto duke duke qen nga ata besimtar te cilet e kanë qenë apo vazhdimisht janë mundu me i përfill urdhat e Allahut të Madhërisht Allah, të shumë, duke i, i qenë vend te namazin dhe obligimet e besimtarit, pas sa janë larguar nga haramat e përgjithësi, nëse ndodh që një njeri i tillë e bien vdes të thot nga nga aksidenti në rrugë gjithu më radh atë neve shpresojmë që Allahu xhala ala ta ta kategorizojë në kategorinë e këtyre njerëzve që i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi dhei që vdesin nga përplasja zoti i tij më i miri një pyetje tjetër kohëve të fundit kanë filluar të xenazat të varrosen me gjith arkival e, si duhet vepruar hox në rast të kur këto rast të prandodhin pa. në familje të këta afermit? Fatke cish kjo është një adet themi i cili në të kaluarë nuk ka qeni njohur, për arësujese ne vedim që besimtartë ato rritet dhe ceremonia dhe mnyra e qefinosjes e të vdekur i gjenazës, pastaj dërgjimit në varë dhe varrosjes, është të thot një mnyrë specifike e cila dalon nga rritet dhe ritualet që i kanë Tjera, e fitiera e fat ke se di sa prej besimtarve nga ignoranca edhe mosnjohja e theukt e mësimeve islame dhe bëjnë një lloj po e them kushtimisht pëlqimi edhe kanë dëshirë të praktikojnë atë që e praktikojnë tjetërit të sëllët e kanë për tradit të vendosin, pas parit të vdekurit e tyre të veshin me tesha të bukra, pas ta i të vendosin e për, për sanduqet të mëdhenj, arkivollet të mëdhenj, të zbukuruar, madje dhe shumë të shtrend e kështu më radhe në atë formë të varrosit dhe këtë e koncentrumë prejtë se Romënive të tyre. Kurse neve themi që duhet mjaftohemi me ati që nga kam suni e dhe Allahe madhërë shumë dhe pejgamberi ti Muhamedi sallallahu a.sallam dhe në të ka mjaftu shumësime dhe shpjegime që ne i ka pa i dërguar e Allah të lafdrimë dhe pacha që është mbi të dhe nuk duhet jemi nga ata të sletë e importojnë apo përgjasojnë dhe imitojnë adetë dhe zakonit e tjerve pra rësujë se kjo është diçka që kanë daluë vetë Allahu xh.q. kuranin famlart edhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sunnë hadithet e sakta dhe nuk do duhet të veprojmë kët. Disa prej fuqahave kur kanë shpjeguar kët kanë thënë se do të ishte kjo e lejuar në raste specifike kur e, i vdekurit ka vdekur si rezultat i një aksidenti e, apo si rezultat i një vështirsie që ai varroset me pa custom mes xhefin vetëm me xhefin vetë pa pa sanduk si themi apo pa e, arkivol sigurisht mund të jetë çështja e ndëshjes apo nëse vjen nga ulti, nga larg gjenazja dhe hapja e gjenazës mund të shkaktoj ndonjë rrezik e kështu me radh a thënë këtë rast mund ta mund ta varrosim me me me arkivol po në rastet e, e ndompta kur jemi në rrethata të zakonshme ta bëjmë do thot kët praktik nuk është diçka e mirë dhe është diçka që duhet edhe hoqëllart edhe ata familjarë që kanë dikim tek kë, tek këta njerëz që ti këshillojmë dhe tua tërheqim vëmendjen se kjo çfarë bëhet nuk është e drejtë dhe nuk nuk është një veprim që do duhe i të duhet besimtarit ta bëj. Kurse si i takon një besimtar i cili në familjen e tij qoftë ngushtë apo gjerë i ndodh ky fenomen, atëre themi që në rrethana ato aktuale që jemi nëse është një një një person i cili është i thjesht nuk ka ndikim në familje. Pra nuk është ky refamiliare, nuk ka personi i cili i mirrat fjala, ë nuk mendoj se është e drejtë aj të involvohet dhe të mundohet ta ndryshoj apo të bëj atë zhurëm kur e din se nuk ka mundsi ta largoj atë që çfarë ata e vendosin. Por nëse është një person i cili ka mundsi që mund ndikoj fjala e tij apo kshila e ti tërheqje e vrejtjes, atërë nuk mendej se është e drejqje të tjilë të heshtin dhe të lejën të kaloj kjo praktik në këtë form pa përgjë pa u atë herë që vretin atërat të cilët e bën që thash edhe pak më herët këtë e bën nga ignoranca e asasin nga diçka e qëllimt apo diçka që duhin me dëshmu se se e din më mirë e kështu me radh mirë po para mendojnë se është gjaja se është një lloj respekt pak më i madh ndaj të vdekurit me me me vendosn platform e jo dhe të gjitha këto nga nga analogjit logjike i bën duke paramendu se nëse varoset i vdekur i vetëm e që finë vendoset në dhe atër është një loj jo respekt e kështu mëral dhe të gjitha këtojnë supozime dhe nuk kanë kur farë baze asë nga aspekti i, i, nga aspekti islam jo se jo po dhe nga aspekti i respektit respektin dhe i të vdekurit filimish duhet bëhet në gjatë jetës kur a i ka qenë i gjall po gjithashtu edhe pas vdekjes respekti që ka tregupe nga meri sallësallëm është që njërzit të thot të të që finosin, të pastrojnë mirë, falja namazës, gjenazës, pastaj lutja për të... Neve kemi fatkesi shumë nga, nga njërzit që i varosin babalarët e tyre të të në një formë dëshirojnë me të regur respekt duke vendosur ata në arkivole e kështu me radhë, kurse kur vje koha e faljes namazit dhe lutjes për të, e shëha i largot në një qosh dhe atë të përret. Dhe këtu është aje mosë respektin ndaj, ndaj asaj gjënazë dhe ati prindi që, që i, është duke për cilu, aje e jodë dhe të të në këto forma si që mund të para gjykojnë disa nga njerëzit, zote edhe më smilin. Një shikuese pyet, alejo gjithë dhenja kur jemi djunobë është interesante se kjo pyetje ka ndodhur shpesh herë të pyeten për ta dhe nuk e di nga nisën ata ata njerëzit që pyyesin dhe kanë një lloj një lloj parajykimi se gjëja kjo është ndaluar për arsye se askush nga Fukaha të të gjitha mëdhëbëve nuk e përmend këtë si problematikë dhe nuk e konsiderojnë si diçka të keqe që gruaja të jap gjë foshnjës duke qenë ajo gjynë në asë një form, grueja ka drejtë me dhanë gjithë forshënës, edhe duke qënë me në kone mësë racionëv nëse i vinë asaj, ose në kone lehonis, edhe gjatë situatës kur është gjynëb, dhe të lejohet me i dhanë gjithë dhe në këtë nuk ka kurfar pengese dhe nuk e di me qëfar pikpamja apo me qëfar gjykimi bëhet ngrihet kjo pyetje, mirë po në gamësimët islamen në asë një form, kjo nuk ka kurfar kur for pengjese që gruaja në këtë rrethant i jap gjih foshnjës zoti i mëshmirë. Kalojm tek një pyetje se ka të bëjë me zakatin. Vajza ime është e ndarë nga burri. Mehri që e ka marr është mbi sasinë e nisabit për zakat. Ajo nuk punon. A duhet të jap zakatin nga këto to holla apo duhet ta jap për çdo vit? Neve kimis xharu atë herët kur kemi thënë se për të qen obligativ zakati për një besimtar duhet plotësohen dy kushte themë kushte specifike të zekatit, pra arsujë se nëse shikojmë në, në pikpamje pak ma gjyrë, atërë janë edhe të, ato kushte që përmenë në zakonisht në gjdo adhurim. E ato këto kushte specifike e para është që e, pasuria e cila të cilë e ka në dispozicion besimtari të arri një sabin. Dhe një sabi është ajo kuota apo e, sasia e caktuar e cila nëse arrihet, atëre obligohet besimtari me zekat. Dhe kjo sasi, si pas qarimit nga hadithet profetike, janë 82 gram apo 85 gram ari, në ajo konvertohet do të thotë në në në shumën e parave, edhe nëse gruaja, pavarësisht grua apo burrë apo kushdo qoftë, e ka këtë pasuri, atëherë e ka arrit Nisabin. Dhe ky është kushti i parë, dhe kushti i dytë është që ajo pasuri që e ka në dispozicion, që e ka arrit Nisabin, duhet të jetë në në disponim domohtedhe e pronarit për një kohë prej një viti të plot. Nëse gjatë një viti të plotë ai nuk i ka shpenzuar ato para, edhe i kanë mbajtur të qoftë në bankë apo në në shtëpi e kështu me radh, atëherë në këtë rast ai obligohet me dhën zekat pavarësisht a ka punë apo nuk ka punë, pavarësisht është thëmer apo mashkull apo fëmijë e kështu me radh, sipas mendimit më të saktë ulevave, përderisa ai e ka këtë këtë shumë të parave në dispozicion, atëherë në këtë rast ai obligohet me dhën zekatin edhe nëse mundet të friksohët, ashtu si që po përmenën në këtë pyetje, që nëse gjdo vit jep zekat, atër ajo shumë mund të paksohët, themi që sasija e cila jepet zekat e është një sasija e vogël, 2.5%, nuk është një shumë e malë që të shkaktoj mangësim të pasuris në atë at, at mas që aji të, të arri dhe të të të po e them të bidë, të, të humbet apo të shtirë tërsisht, për arsye se edhe nëse jepë kështu vazhdimisht, kërë vjenë ma në shumën, kërë bjenë një sabi, atër ajo nuk obligot për zekatë dhe kjo është ajo praktika që duhet bëj besimtari apo besimtareja e cila posëdon pasuri për të dhënë zakat, zot zoti i mëshmirë. Ose para se të vazhdojmë me pyetjet e tjera, fillimisht do të bëjmë një shkputje të shkurtër. Sikur të ndëruar këto bëjmë një shkputje të shkurtër për të rikthyer më pas në pjesën e dytë të emisionit. Qendroni me ne. të ndërrua shikues u rikëthujem në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këti emisioni. Ho shikues i radhës pëtë, a e kam haram pasurin që e fitoj gjatë kohës në namazit të gjumas? Unë kam barnatore, mirë po në barnatore gjatë ditë së premë të pra në kohën e gjumas, punan motra atërë. Po, a jeti e, i cili thretë apo obligonë në namazin gjumas është shumë i qartë dhe decidivë. Në të thuhët, ja ju helledhina amenu o ju besimtarë, I dhanudi al-salat min eumil juma kurt thrat per namaz ne diten e xumah atare pergjithme fteses e thirrjes e wadharul bay'a ne shit blerjen te kjo esh me mir per ju e kjo esh ai aj, hadithi ayeti i cili n form decisive tregon qe ndërprerja e shit blerjes duhet te ndodh n momentin kur thirr ezanit megjithatë themi qe ata njerëz te cilët nuk e kan obligativ e, namazin e gjumas, që në këtë kategori hynë fëmijet, pasta i hynë femrat, robi, personi i cili është i bërgosur, ullëtari, e kështu më radhë. <coughs> Atërë fukahat kanë thënë që në këtë, këta kjo kategori apo këto kategori të njerëzve të sëtë nuk e kanë obligim e, namazin e gjumas në kur të thret. Atërë a u lejot këtyre që këta Të, të zhvillojnë shilgeria qoftë në mesvete me e kështu me radh, atëre e saktë është se është e lejuar. Përderisa ata nuk thirrën dhe nuk janë persona të, të cilët thirrën në këtë në kët, kët ajat. Prandaj është saktë është se lejohet. Megjithatë, themi që nëse një njëri ka mundësi me mbyll, barnatorën apo shitorën e kështu me radhë gjatë kësaj kohë deri së të falë namazin kjo do të ishte me e drejt për arsye se e, në një form është do të thëtë ruaj tje apo në gjallje e simboleve dhe, dhe praktikave fetare që njerëzit kuptojnë se kjo është momenti kër në avancë njerëzve të mirë në me shitblerje e xherat këtilla është momenti që duhet të gjenden në në xhami, prandaj e saktë është që këto mbyllet. Megjithatë nëse lihet hapur, atëre dhe në të punon motra apo dikush nga fermrat, atëll nuk themi që ai fitimin që e bëjnë ato në ato momente e ka haram në asnjë formë. Zoti dhe mëshirë. Në një pyetje tjetër thotë ajo që t'ia japim zakatën një imamit që merr rrogë vetëm 100 euro në muaj madje atë edhe me shumë vonesa dhe nuk punon asgjë tjetër përveç asaj pune. Ati po ashtu i ndihmojnë nga pak vollezrit e tij nga se është i martuar me dy fëmijë. Pra oh. kemë edhe një pyetje tjetër për zakatën e hor. Ne vetë duhet ta kemi parasysh pavarësisht për kë bëhet fjalë, a është hoxh apo është diçka tjetër në në në kategorinë këtij personi? Dhejmi që njerëzët të cilët meritojnë marrën e zekatit, janë ata njerëzët të cilët janë fukara në kuptimi, nuk kanë mundësi, nuk kanë fare mirëqenje, po të një din kohënd është ta kanë ndë një të ardhur, në mund të ardha materiale, por ato të ardha nuk janë të mjaftushme për me për më kalu ujin edhe me me u siguru me e siguru familjes ato gjerat elementare dhe ne vëdim gjithsesi se 100 euro për një familje në rrethnat tona është vështirë se të sigurohen të gjitha ato gjerat elementare duke filluar pri rrymës ujit, pastaj ushqimit, veshmbathjes e kështu me radh kodiminit edhe sigurimi i nxemjes e kështu me radh, prandaj themi që në këtë në këto rrethana siçi ne e dimë Uh, ky person apo personat e kthill u lejohet u japim zakatin për shkak se vërtet janë kategoritë e njerëzve të cilët nuk mund të themi që nuk kanë asesi pasuri, për arsye se siç si përmenden kanë një të ardhur, qoftë edhe minimale, por uh, gjithsesi, gjithsesi uh, janë njerëz të cilët nuk po arrin të thotë ti sigurojn ato gjëra materiale që janë nevojshme për për një mirëqenie uh, të mjaftueshme, prandaj të tillëve e duhet njeriu të hum hulumtoj njerëzit e tjerë dhe të mundohet sa të paktua pakoj ato mundime të dhe vështirsitë që i ballafaqohen me të për të siguruar gjerat elementare. Sot edi më së miri. Po si duhet ta largojmë frikën nga vdekja? Kjo është një pyetje që mund t'japim një përgjigje pak më drejt për drejt dhe të themi që frika nga vdekja nuk është gjithmonë diçka negative madjejo diçka shumë rrethon edhe edhe diçka e mirë dhe natyrshmëria që njeriu trifkohet për diçka fit është një një ngjencë që Allahu xhalla u ia ja ka kriju njeriu në si karakter dhe kjo ju, frika gjithherë nuk sjell si dëm për arsyesë se njeriu për shkak të friqes sh, evi, eviton nga vëtia shumë rreziqe prandaj edhe nëse themi që njeriu ka frik nga vdekja atëherë Nëse shikojmë nga nga një aspekt themi që uh, kjo frikë i uh, jap njeriu në dispozicion që ta evitoj uh, t'a evitoj vetes të ti shumë rrezike me të cilat mund të vëllavacohet njeriu pas vdekjes. Dhe themi që kjo është një një gjë e mirë për shkak se njeriu ka frikë nga ai moment apo ka frikë për për atë moment edhe për të evituar atë atë rrezik nga i cili frikohet i bën disa veprime dhe disa punë të cilat janë ndihmuan që kur kur të vjen atë situatë që s'e si s'e ting nga njerëzit do të vjen, do të vijë atë, atë rrethon, rrethon dhënjes së shpirtit apo vdekjes, atëherë ai para përgatitet për atë moment dhe shkon nga kjo bot duke qenë nga fitimtarët. Nëse njeriu nuk ka frikë nga vdekja, asesi, atëherë ajo vërtet është keq për për njerëzit e kthill, për faktin se ai deri në momentin e fundit e ndin veten shumë komod, e, e kalon kohën në gjëra të kota dhe në preokupime të cilat zakonisht për po njerëzën e katbot masë pasurisë kësaj vete ndryshme e zbukurimeve të kësaj bote në përgjithësi dhe ajë gjithsesi kur ti vjen momenti i vdekjes shkon nga kjo botë duke e e, e humb edhe ato knasite që i ka pasur për pra arsye se kanë qenë të shkurtë dhe të kufizuara por gjithashtu e humb edhe atë mundësi që ka pas për cilën ai faret nuk është përgatitur si rëzultat e mospasjes së frigës për atë moment për cilën gjithsesi e ka ditë se do të shkoj aty. Po në rast tutje kur frika nga vdekja bëhet si po, s'ka këndonje vesvesë edhe si pasohet kësaj pastaj po, hecin ndon mu, nga shumë punë po, të tjera. Ktu desha të dal, nëse frika është, do thot nga kjo, nga ky aspekt i cili e nga ky aspekt që folëm deri tani, atëherë themi se kjo është e pozitive vë është e lëvërdishme dhe është diçka që do duhej se cilë njeriu me pas, pra arsyesa është edhe normale për shkak se është diçka që njeriu nuk e din se çfarë do të ndodhë me të pas vdekjes së tij dhe ka do të kthehet. Nëse frika është si rezultati është them kushtimisht e tepruar, pra arsyesa se çdo gjë e tepruar, atëre kalon do thot në diçka të kësaj, jo jo të mirë për njeriu, atë në këtë rrethand themi që mund të jetë një lloj fobie jo natyrore jo natyrshme që du duhet duhet njeriu jo mos mos bjerë në ato Por arsuja se ndoshta dha si rezultati i kësaj, pastaj njerëzit kalojnë në një në një formë të depresionit dhe humbin elanin e jetës, i gjykojnë gjërat në një formë tjetër duke paramenduar vazhdimisht vdekjes, madje ka njerëz që ndoshta edhe friksohet pastaj të del në rrugë se çdo moment e paramendon veten se mund t'i ndodë diçka dhe dhe të shkaktoj vdekjen. Themelin që persona të këtill fillimisht duhet ta kenë para syve dhe vazhdimisht të, të mendojnë se çdo gjë që ndodh në këtë jetë është me caktimin e Allahut të Madhëreshëm, edhe çdo gjë ndodh me vullnetin dhe dëshirën e Tij, edhe Allahu xhala ala është i gjithëmshirshëm me njerëzit e Tij dhe asnjëherë ata nuk i humb, po sa shish nuk i humb ata të cilët japin mundin e tij dhe dëshmojnë se janë serioz dhe janë janë nga njerëzit që japin kontributin e tij për për të qenë do thotë të mirë. Të tillëve Allahu xhalla olla asnjëherë nuk do t'i nuk, nuk do t'i bëjë që ata të dëshpërohen kur ta kur dalin para Allahut të Madhëreshëm. Prandaj edhe kët vazhdimisht duhet ta paramendojnë se ata për të qenë të sukseshëm në këtë jet, apo për të qenë sukseshëm pas dekjes, duhet të kjenë parasysh që duhet të regojnë dhe të dëshmojnë, në të thotë një, një seriuzitet në punë dhe për kushtim, daj Allah o të madrëshëm në këtë botë, edhe gjithsesi ta largoj nga vetja e tyre ato parajykime dhe depresione me të cilat vallëvajohen duke pasur bindjen se çdo gjë ndodh me lejen e Allahut të Madhreshëm dhe Zoti i Madhreshëm është sistematizuesi i çdo gjeje dhe çdo vepre që ndodh në këtë kët botë prandaj edhe nuk është në dorën e njeriu çdo gjë dhe nëse ai i dorëzohet në këtë form krijusit e tij atëra vërtet nuk e ka dërt dhe nuk do të duhet ta kishte dërt se vallë sepon do kjo do sepon do ajo pra arsyesa të gjitha këtu ndodhin me saktimin e Allahut të Madhëshëm dhe me vullnetin e tij dhe kjo e bën që tjetërqysh të gjykojnë gjërat dhe mos bjerë në atë që thash pak më herët në atë depresion i cilin i shkakton atij ç rregullim pastaj edhe shejtani fokusohet vazhdimisht në të që atë ta mërzisë dhe ta devijojë nga atë nga ajo punë që është e hajrit duke drejtuar ato punë që në thotë ju të mira Zoti i dëmësmire Pyetje radhës, do të si duhet të sile me grua në cila falë 5 vakte, a gjera në Amazonin për mua si burë, as pak nuk me dëgjën dhe respektanë. Për dhënë përgjithje ndaj këtësaj pyetjeje, duhet ndoshta bëhet jo vetëm një un, un, mund tja përgjithje me thonë se aje aj grua është dhe thotë më katare, nuk e dëgjën burën, e kështu me radhë dhe të kallojmë nga aspekti vetëm i qërtimit, Me gjithë atë e unë themë do shta për, për të bërë qasje dhe për, për të trajtu këtë problem apo problemet e kësaj natyre, atëre duhet të shikohet apo të analizot shumë mirë situata dhe, dhe arsujet se pse ka arderit e kjo paknësi e gruas që ajo të dëshmoj mos respekt nga ndajburit e saj. Prandaj këtë mësë mirën do shta e din kjo pyëtësi dhe unë do të kësha kshilu që fillimisht para se të kaloj në pyetjen se pse gruaja nuk e dëgjon dhe ajo bën me këtë mëkat edhe pse ajo po i bëj ka punë tjera apo e, po içon vën obligime tjera të islamit si kurse qosh namazi, besimi e kështu me radh, e themi që ndoshta e e drejta dhe rrugës është që të ktheheni mas pari në veten e juaj dhe të shikoni se vallë ku është ai qasja juaj jo ju korekt e që edhe ajo të cilët me juve jo ju korekt. Dhe të mundohën e fillimisht ju të tjeni ata prijatarët që e primrësojnë këtë kët situatë dhe këtë rëthanë, unë e besaj që nëse ju indërmerë një hapat e parë edhe, edhe nga grua e do t'i gjeni dhe të, të ato, ato hapat pozitive e, karsi juve, me gjithse prapë themi që edhe, edhe grua e do t'a këtë parasysh që përderi sa ka pranut më rëtojt me atë burë, dhe ka fmijë dhe synon të thotë me kalu jetën e saj deri në vdekje me atë burr, atëra patjetër duhet të ketë respekt dhe mirëkuptim me burrin e saj dhe të mundohet të gjejnë një gjuhë të përbashkët së bashku dhe të evitojnë dhe të tejkalojnë ato keqkuptime dhe dhe probleme me të cilat ballafaqohen. Zoti i dhe mësimi. Zë për fond hoz aka transmetim se Muhammedu alayhi salam ka thënë se dera e tetë e xhenetit është për ata që i mbajnë lidhje të farefisnore. Ë jonë disa hadithe nga pejgamberi sa salam, disa të sakta, disa më pak të sakta, theimi, të cilat vërtetojnë për dyert e xhenetit. Ë dhe në disa hadithe përmenden se xheneti ka 7 dyer, në disa tjera përmenden se i ka 8 dyer në dhe disa hadithe të sakta përmendën edhe në fund decisive edhe amrat e xhenetit, emrat e, e këtyre dyerve të xhenetit, po jo të gjithave. Ë ato dyrë të xhenetit është e para është dera e namazit, pastaj është dera e zakatit, dera e agjërimit, që quhet babu rayan, pastaj dera e sadakas e, Në një hadith tjetër ka arë që është një derë e cila është e veçan për ata njerës të cilët janë fales ndaj të tjerve dhe estopojnë vetën nga hidrimi dhe nga te i kalimi kufive nga to rëthana që i thua të babull këa dhimina alëlgajdhë, ata njerës të cilët estopojnë vetën nga edhe e frenojnë vetën nga reagimi i tepruar në rëthana kur të kur të hidhrohen apo ballafaqohen me me rrethana të ktilla dhe pastaj ka ardhur një hadith që prej dyerve të xhenetit është edhe dera që ka do të futen disa njerëz të cilët do të hyjnë në xhenet pa pa dhën kurfar rogallie dhe kurfar përgjësie ndaj Allahut të Madhërisht, pra do të hyjnë në xhenet pa pa llogari dhe pa pa pa u marr në pyetje dhe në kusht ju u thuat babul ejmen në disa hadithe apo një hadith ka ar që dera e tet e xhenetit e ka emrin babu silla dera e atyre njerëzve që i bajnë lidhje të farefisnore mirë po kategoria e hadithit nuk nuk vërtetohet se është do thot një kategori e e, e do thot që mund argumentojmë të megjithatë argumentoj me me përmendet nga disa prej ulemave po sido qoftë ne vëthemi pavarësisht se ky ky amër apo kjo der është enkas për ata njerëz që i bajnë lidhje të farrëvisnore ne vëthemi se çështja e mbajtjes së lidhjeve fare fisnore nuk është një çështje e thjeshtë islam dhe kemi me dhjetra me dhjetra hadithe të cilat nxisin në mbajtjen e këtyre lidhjeve, kemi edhe ajete të Allahut të madhëreshëm me të cilat urdhëroha me të kemi të kemi raporte me të afërmit tan dhe ti vizitojmë atë, të udhalim aty në ndihmë kur kur ka nevojë e kështu me radh, dhe mendoj që aty ka mjaft dhe edhe nëse nuk vërtetohet këj hadith dhe nuk themi që arrin gradën e, e, e, e lardë dhe të vërtetsis, themi me gjithat kemi hadithet të qëra të shumëta të, të cilat e vërtetojnë, do mos dëshmërin e mbajtjes litjeve farifisnore. Zote Edi Mosmiri. Ose falëndere që son të ishë në studio me ne. Edhe unë i falënderoj për ftesën. Të nërua shikues, kjo është fundi emisionit të sëntëm. Ju vazhdojnit të nga dërgoni pyetje tuaja nga adresën ton elektronike pyetje eqseivis.kse.com apo për mes mesajjeve. Dërna emision në radhës, esalamu alikum dhe mirë nbeqë.